З обмеженого простору кількох суміжних районів, по яких досі петляли навколо рідних сіл, коли вирвемося на широкий простір України. Чим більше думали, визначаючи по карті маршрут майбутнього рейду, тим глибше усвідомлювали необхідність застосування власного досвіду в широких масштабах. Наказ партії, наказ головного командування Червоної армії освітили нам і минуле, і майбутнє. Справа, звичайно, не тільки в рейдах. Тактика може бути іншою, прийомів багато. Головний успіх боротьби проти загарбників залежав от надійності зв'язків з народом. Наша боротьба частка борні, Всенародної, В цьому наша сила. Дійсно, хіба наша тактика виправдала б себе, якби нас не підтримував народ? Хіба могли б виходити з Почтанського лісу і вільно маневрувати по Сумщині і Брянщині, якби діяли самі, без представників парторганізації, залишених у підпіллі? Якби в селах не зустрічали нас, як рідних синів? Якби скрізь на допомогу нам не приходили десятки і сотні сумлінних помічників? Врешті-решт досить було нам пройти через село, щоб у ньому люди відчули себе впевненіше, щоб їх опір гітлерівцям став активнішим, сміливішим. Невелика партизанська група, створена під час стоянки в тому чи іншому населеному пункті, на день нашого повернення виростала у великий загін. Якщо проходили через село двічі або тричі, воно називало себе партизанським, де стояли подовгу і винувалося партизанською столицею. Тепер нам треба пройти через кілька областей України, сотні сіл, містечок і районних центрів, зайти у ще глибший тил противника, зв'язатися з місцевими підпільниками, усіма патріотами. І полум'я народної боротьби в районах, де німецько-фашистські загарбники розбійникують уже другий рік, роздути у сяжну пожежу. Ми підемо туди, як провісники скорого визволення». Тільки я повернувся з Москви, партизани підготували біля Старої Гути посадочну площадку для транспортних літаків. Незабаром на нашому аеродромі почали вивантажувати з них зброю та боєприпаси, доставлені повітряним шляхом через фронт. Найбільше раділи за 76-мм гармати. Тепер ми могли належно відомстити окупантам, котрі безкарно руйнували артвогнем нашу славну Стару Гуту. Болючи було дивитись, як жителі цього села, що ховалися під час обстрілу в лісі, повертаючись, заставали на місцях хат купи тліючих колод. Батарея, що обстрілювала стару гуту, стояла в глибокому тилу фашистів. Ми пробували бити по ній із 45 але безрезультатно. Одна надія втішала – скоро в нас буде справжня артилерія. Подивися бувало на небо, прислухайся. «Шумить літак, і думаєш, гармати летять!» Тепер справді прилетіли. Їх чекали на аеродромі заздалегідь визначені в батарею люди з кіньми. Одні бійці вивантажували гармати, інші хвилювалися. «А передки де?» Доставили передки. Нічого не забула Москва. Навіть зброю для запряжок надіслали, на що я не розраховував. Наказав самим виготовити». Командиром батареї призначили людину в загоні нову Майора Анисимова, який утік із Конотопського табору військовополонених А комісаром до батареїців послали одного з найбільш авторитетних у нас людей Старого партизана Олексія Ілліча Коренєва Походжає наш Дід Мороз біля гармати усміхається Згадуючи, яку громадянську війну партизани стріляли із саморобних гармат «Два пальці вправо, вогонь по гадах, два пальці вліво, вогонь по гадах». Я занепокоївся. Якщо наші гармаші бахкатимуть отаким дідівським способом, боєкомплекту, надісланого з Москви, вистачить ненадовго. Перелічили снаряди і почали думати, як їх найекономніше витрачати. Бо коли то ще пришлють, вирішили, що в умовах партизанської боротьби Наші артилеристи повинні стріляти тільки прямою наводкою, не соромлячись підтягати гармати під самісінький ніс противника, щоб жоден снаряд не пропав марно. Декому це може здатися неможливим, артилеристи звичні стріляти здалека, сказав я Олексієві Іллічу.